svjetovni red Poziv u svijetu Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje Hvala Isus i Marija, mir i dobro Slušajte emisiju Poziv u svijetu Franjevačkog svjetovnog reda Današnja tema nam je ususret Mario d'Andjela, porcijunkule, i to 21. hodom Franjevačke mladeži. Naši gosti su Tanja, Luka, Ana i još mnogi framaši koji u ovom trenutku hodaju i navještaju evanđelje, navještaju radosnu vijest. Danas je s vama vaš voditelj Krešo Belo, Franjevački svjetovni red iz mjesnog bratstva Kaptova. U našem životu postoje mjesta koje imaju posebno nikada izgubljeno značenje. To su vrlo često neka mala mjesta, nešto što nas vezuje sa djetinstvom, što nas vezuje s lijepim uspomenama. To su vrlo često više simboli nego neke građevine. Naš seravski otac Franjo imao je također jedno takvo mjesto. U svojim životopisima Svetoga Franje, Sveti Bonaventura piše Sveti je čovjek volio to mjesto više nego li ostala mjesta na svijetu. Tu je naime ponizno započeo služiti gospodinu. Tu je doživio napredak u krepostima, tu je sretno završio svoj život. Umirući je to mjesto braći preporučio kao mjesto koje je djevice vrlo drago. To je ono mjesto gdje je Sveti Franjo po Božjem nadahnuću osnovao red male braće. To mjesto o kojemu danas govorimo je Marija Andžovska, Porciunkula. To je mjesto iz kojega je naš seravski otac Franjo poslao dvoje po dvoje braće da navještaju radosnu vijest, da hodaju putovima, da hodaju raskršćima, da zalaze u domove i da svjedoče svakome koga god sretnu na tom hodu po putu istine i života. I upravo pogleda uprto u to malo mjesto na podnožju Asiza i danas mnogi mladi hodeju kilometre i kilometre pod srpanjskim suncem i srpanjskom kišom kao svjedoci istinske crkve u pokretu kroz desetak dana prolaze lijepom našom Hrvatskom a onda lijepom Franjenom Italijom. Govorim o Franjevačkoj mladeži, o Frami, koji svake godine imaju svoj hod. I prije nego damo riječ njima da kažu što je taj hod, kuda idu, zašto idu, kako idu, što doživljavaju, zašto ih to čini sretnima, zašto ih to usavršava na njihovom putu svetosti. Na njihovim web stranicama pronašao sam par svjedočenja iz prošlogodišnjeg hoda, pa ću kratko samo pročitati nekoliko njih, da i vi zajedno sa mnom probate doživjeti njihovo uzbuđenje, njihovu radost, ljepotu te iskrene i mladosti i želje da hodom slave gospodina. Nives iz Frame Županja piše Prvi put na hodu bila sam prošle godine i iskreno nisam imala nikakva očekivanja. Mislila sam da to nije ništa posebno. Iznenadila sam se vidjevši toliko mladih na jednom mjestu. Imala sam osjećaj kao da smo svi jedno. Ove godine očekujem jednako, a znam da će se to i ostvariti. Radujem se svemu, od druženja sa ostalim framašima do odlaska u porcijunkulu po potpuni oprost. Ili Marija iz Rijeke. Prvi put sam na hodu bila prije dvije godine. Predivno iskustvo. Predivnih 12 dana. Predivni framaši. Ove godine opet idem. Drugi put. Privukao me prekrasan slogan. Gospodine, što hoćeš da učinim? Što očekujem od hoda? Kad sam prvi put išla, nisam očekivala ma baš ništa. Tad sam išla samo zbog Boga, zbog ničeg drugog. Bog me pozvao na taj hod. I iz tog ništa dobila sam nešto što nisam mogla zamisliti. Zato i ove godine ne očekujem ništa. Biće jedna mala, radosna, spontana, framaška zajednica na hodu. Pa, hajde da čujemo kako izgleda taj hod... I to će nam reći Tanja iz mjestnog vratstva Kapto Zagreb. Hvala Isus Marija. Moje ime je Tanja i ja sam sa Frame Kapto. Evo pa riječ ću vam reći o našem 21. hodu Franjovačke mladeži koji se organizira već u godinama svake godine. Prvi je bio 1992. godine. Ove godine hodamo od 20. do 31. srpnja, a naša ruta je od Snaumbora do Karlovca odkud idemo busevima prema asizu, odnosno prema izvorima franjevašta. Geslo naše govogodišnje hoda je gospodine što hoćeš da učinim i to je ona tema koje se držimo svih 11 dana s tim da svaki dan imamo još pojedinačne teme kao što su usredotočenost na sebe, izvrstvo vještavilo, sused sa so samim sobom, sused s Božjom riječi, dopustiti se voditi, život u brasu frame, dijeliti Božju ljubav te još mnoge druge teme. Ono što je Jako zanimljivo je da se, kao i na svaki susjeti ove godine, odazvalo čak o 17 brata Franjevačke mladeži, od kojih je došlo oko 110 osoba. Ta bratstva zapravo su iz cijelog našeg zagrebačkog područja, pa možemo reći da su zapravo došli iz puno gradova, kao što su Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Bjelovar, Serni, Klanjec, Samobor, ali i mnogi drugi gradovi, kao i same frame iz grada Zagreba. Naš susjet izgleda tako da započinjemo prvi dan hodom, svaki dan hodamo odprilike 10 do 20 km, a nakon toga imamo i ostatak programa koji će onda kasnije moj brat i sestra iz drugih bratstava Franevačke mladeže malo detaljnije objasniti. Ove godine smo se dogovorili da ćemo kao i svake godine imati 12 grupa sastavljenih od framaša iz različitih frama, Zanimljivo da smo imena dali po frama u svijetu, što je možda još jedna važna informacija koju bih htjeli podijeliti s vama, a to je da će se ove godine 17. od 17. do 23. kolovoza u Stamburu podržati naša međunarodna skupština. Nekako u susret s tim i molići za ovaj susret odlučili smo da ćemo malo više upoznati frame u svijetu. Evo ja bih rekla još malo o samoj organizaciji eh, ovog susreta koda Franjevačke mladeži. Svakako, nikako ne smijemo zaboraviti naše duhovne asistente, koji su i duhovni asistenti naših mjesnih brastava Franjavačke mladeži, koji redovno koliko su njihove mogućnosti sudjeluju na hodu i na taj način nam pomažu, bilo da se radi o samim e, duhovnim stvarima, bilo o ovim tehničkim stvarima. Isto tako velika pomoć su nam i naši prama, stari i hramaši, koji su nekad bili na hodu, pa nam sad pomažu na način da kuhaju u kuhinji ili spremaju nam Dilo što, što je potrebno van samog susjeta, ne znam ako se nešto treba još napraviti i pa ako nam treba bilo kakvo osiguranje što se tiče odlaska u Italiju ili slično i na tome smo jako bogu zahvalni. Radili smo što ove godine s nama je zapravo u toj samoj logistici hoda i naš nacionalni ministar skranjevačkog svjetljornog reda kao i naša područna ministra Zagrebačkog područnog obratstva koja nam također pomaži i koja se odazvala da bude i na takav način velika pomoć pranjevačkoj mladeži uz to bih htjela spomenuti i da veliku zaslugu možemo da odnosno veliku hvala trebamo dati i našim stromašima koji se trude i tijekom cijelog hoda kako hodamo često i po prometnicama koje su, gdje ide jako puno auta i je, je jako prometno, potrebno je imati i jednu prometnu službu gdje se onda naši stromaši poginule da brinu o tome kako ne bi bilo nekih slučajeva izletanja su ceste i slično i to nam je velika pomoć, a njima opet jedna velika škola i zadalje u životu jer imaju baš razne iskustva što se tiče tih organizacijskih stvari. To bih htjela spomenuti i koliko nam zapravo jako puno znači što oni framaši koji su prije bili dio hoda Franjovačke mladeži znaju često nas posjetiti u mjestima gdje se trenutno nalazimo pa doći na večer na svete misle i na taj način biti u zajedništvu s nama. Evo još jedna zanimljiva stvar koja je bila zanimljiva većini framaša je bilo je to prvi dan kad smo išli od samobora do Kotara. Onda je jedan dio hoda zapravo nam je spratio rudnik kroz koji smo prošli. To je bilo jedno jako zanimljivo iskustvo za sve nas. Jer smo zapravo popjeli se na jednom brdu gdje smo onda, gdje samo dočekali zaposlenici samog rudnika. I onda su nas vodili kroz taj rudnik gdje smo po izlazku, onda nastavili naš put dalje do botaničkog vrta Suban gdje smo imali jako lijepo gostoprinstvo i na tome smo evo isto zahvalni jer stavno se može osjetiti gdje god dođemo da smo dobro došli da sve zahvaljamo Bogu onda na cijelom hodu. Hvala Tanja. E, Posebno me zanima, onaj dio o rudniku. Mislim da je to bilo zaista odlično iskustvo. Uči u mrak i iz njega ponovo na svjetlo dana. E, spomenula si jednu zanimljivost, to je druga međunarodna skupština Frame pa ću sad zapravo iskoristiti trenutak da malo pojasnim o čemu se radi, jer mislim da je to jedna izuzetno važna i kvalitetna informacija o jednom važnom događanju. Naime, 2007. godinu u Barceloniji, u Španjolskoj, su se po prvi puta, otkad Frama postoji uopće, okupili predstavnici 25 nacionalnih bratstava Frame na prvoj Međunarodnoj skupštini Frame. E, tada su mladi u pratnji svojih asistenata, bratskih animatora, e, dijelili svoje iskustva i u, odlučivali o stvarima koje su važne za život, organizaciju, frame, e, primjerice poput ujedinjavanja kriterija, formacije, potrebe za bratskom animacijom dalje. Međutim, kao plod toga susreta Izišli su zakljuci Skupštine Frame, ali i odluka da se jednom u šest godina, dakle svake šeste godine, organizira ovakav susret za predstavnike svih priznatih nacionalnih brastava Frame. I tu sad dolazi za nas e, zaista lijepa stvar. S obzirom na e, lijepi primjer Franjevačkog života koji pružaju Hrvatska nacionalna bratstva kako trećeg reda, tako i Franjevačke mladeži, predsjedništvo Međunarodnog vijeća OFS-a je organizaciju te druge Međunarodne skupštine Frame upravo našim bratstvima. I tako će se u kući susreta taboru u Samoboru, od 17. do 23. kolovoza ove godine, održati taj međunarodni susret pod predsjedanjem generalne ministre Franjimačkog svjetovnog reda Encarnacion del Pozo, uz prisutnost nekoliko članova predsjedništva kao i generalnih duhovnih asistenata, te preko 35 sudionika iz različitih zemalja. Oni će tijekom tih tjedana, razgovarati o onome što je napravljeno u prošlom šestogodišnjem razdoblju kao i o smjernicama za naredno razdoblje života brastva Frame. Osim toga, za, održat će se izbori za nove članove Međunarodne koordinacije Frame, koju sada među ostalome čine i upravo i naša braća Lovro Sučić iz Hrvatskog brastva Frame, Marijana Bošnjak iz Bratstva Frame Bosne i Hercegovine, te Ana Fruk kao koordina, ukupna koordinatorica te Međunarodne koordinacije. Uh, naravno kako bismo što bolje ugostili naše goste koji bi trebali doći iz više od 35 zemalja uh, nacionalna brastva frame i OFesa uh, zajedno rade na organizaciji ovog susreta i zato pozivamo i sve vas, našu braću i sestre, da se uključite u ovaj susret ponajprije molitvom za uspjeh skupštine, a onda prema svojim prilikama i financijskom pomoći koliko ste već u mogućnosti. Uh, Svaka pomoć je dobro došla i već sad su svi u organizaciji zahvalni za, za tu podršku. E, više informacije o načinu pružanja podrške kao i o samoj Međunarodnoj skupštini e, može se pronaći na web stranicama e, ofs.hr ili na e, Framinim web stranicama. Evo, e, toliko o drugoj Međunarodnoj skupštini Frame. Pada sad malo i na primjernu malu glazbenu stanku. Života. Gospi da vječo i dovodim goste da svijetu i dovodi da Evo, ovo nam je bio odličan uvod u veselo kroćim stazom života, pa hajde da poslušamo sada e, Mislim da je Luka na liniji koji će nam reći kako oni kroče stazama lijepe naše. Hvala Isus, ja sam Luka, tripalovi strana Vjerovitica. E, Ispričat ću vam kako izgleda jedan tipični dan na, na maršu, odnosno na našem kafanjavačkom hodu. E, buđenje je najčešće rano ujutro oko šest ili prije šest. Nečki bude ture uz pjesmu ili ture dečki, kako god. Nakon doručka slijedi Anđelsko pozdravljenje, a jutarnju molitku, odnosno e, molitu jutarnju šasoslova, molimo onma ujutro ili na nekoj postaji tijekom puta. Na putu prolazimo kroz naselja i svjedoči ćemo naravno pjesnom, plesom molitvom, i mollitom e, i posjećujemo se, posvećujemo crkve i druga mjesta koja su onako, od, koja su bitna za naše razmatranje teme kojim se bavimo taj dan. Nakon što prehodamo svoju rutu, tako 10 ili 20 km, smještamo se po školama, samostanima ili gdje, već, gdje nam već daju pristup i ga opet nakon okrepe uz neko, uz neko vrijeme odmora vraćamo se na duhovni dio. U, imamo duhovni nagovor, svaki dan to čine, čine druga braća Sanjevci. I nakon duhovnog nagovora imamo rad u grupama u kojem nastavljamo o toj temi i pokušavamo gledati nekakve korisne i praktične zaključke. Nakon radnog grupama slijedi večernje mislno slavlje u župi zajedno sa župljanima koje mi animiramo, koje stviramo i ovoga, potičemo plesom i pjesmom, nakon kojega ovoga, slijedi večera te molito večernje i večernji program. Naš program naravno je i puno bogatiji od ovoga, to je samo osnovno jer jedan dan imamo i poklonička bloboslužija uh, zajedno s ispovedi, kao što to bilo jučer, Imamo i zabavni program, dakle igre, festivali, grupa. Također smo znali imati nekada i baš svjedočenje evanđelja na različite načine recimo i što smo poslali, bili smo poslani u Varaždinu navijestiti ljudima evanđelja je najbolje što smo to znali, baš na ulicama jer smo recimo u preprošte godine u Hrastevici bili poslovni ljudima uh, svjedočiti bug po kućama evanđele kao što se to činili prvi apostoli. Naravno, ležemo rano da bismo mogli ustati rano, no uh, bit svega, odnosno bit cijeloga, uh, cijeloga hoda jest uh, povezivanje koje ide i preko molitve i preko tog zajedničkog izmaranja, ali i približavanje Bogu koje ide preko tišine za koju uvijek treba biti vremena. Pa naši, osim što je, osim što je velika, veliko naravno hodočašće i manifestacija mladih je i veliki organizacijski pothvat. To je potrebno osim, osim nas koji sudjelovanje potrebno je veliki broj ljudi koji će ići s nama i pomagati nam. Pa tako osim prometne službe i osim naših kuhara, tu svakako dolazi naša medicinska služba koju se učinjavaju naše časne sestre. Dakle, one se brinu, one se brinu o, o našem zdravlju. Ovoga, to su sestre iz provincije Svetog križa. E, to uključuje i e, kljukanje tabletova protiv bolova, rješavanje žuljeva i svi drugih tegoba koje, koje, koje nam se mogu dogoditi jer hodat je zbilja naporno, pogotovo po visokim temperaturama i po jakom suncu. E, naravno tu... E, i Framaš imaju udjela, jer oni suđeluju u organiziranju, u stvari, u pospremanju kuhanju, kao i u pripremanju ovoga misnog slavlja. Dakle, imamo svoje radne i liturgijske grupe koje suđeluju u, u, u suđeluju organizaciji hoda da bi sve to moglo teći zapravo bez problema. Još jedan posebnan, poseban čar Marša, ono što ga čini nekako prisnim i ovoga. Prisnijim i ljepšim jest i taj odnos pastira i ovčice koji postoji. Dakle, svatko na početku marša dobije jednu osobu za koju se tijeku marša treba moliti i na koju treba paziti. To je njegova ovčica i to velo često razvijaju lijepo prijateljstva, A pastiri se ovčitom odkrivaju tek na kraju samog marša. Dakle, to je nešto istovremeno i tenovite. Onako, eh, dražesno ljudi se, eh, ljudi pišu pisma jednim drugima. Nastoje baš usrećiti tu osobu a i e, znaju da za njih isto tako netko to čini i, i stvarno lijepo ovoga, biti okružen tolikom ljudi. ljudima. E, hvala Luka, pozdrav tvoje ovčici. E, da čujemo jedno svjedočanstvo isto sa web stranice Frame, e, Ane Posavčević iz Frame Cernik, E, onaj tko nikada nije bio na hodu nikada si neće uspjeti predoćiti tu radost življenju u bratstvu, veselje, zajedništvo, ali i žrtvu koju iskusi svaki framaš koji na istom sudjeluje. Nikakvi detaljni opisi, nikakve fotografije, niti videa, nikakvi suvenirčići iz Asiza, niti bilo što drugo neće biti dovoljni da bi se vjerno prikazalo ono što svaki pojedinac na hodu osjeti i doživi. Vjerujte na riječ, ispati se svaka žrtva, svaki učinjeni korak, svaki kruh s paštetom i svako buđanje u ranu zoru. Ne je Božja milost koju osjetite nakon potpunoga oprosta. Ne može se riječima vjerno prikazati radost zajedništva i Božja blizina koju osjetite. Svake godine hod drugačiji i poseban, i ne trebamo uspoređivati jedan s drugim. Nadam se da će i ove godine hod biti plodonosan, te da će nam svaki naš učinjeni korak dati snage da spremno prihvatimo naš svakdani hod. E, potražili smo Anu na ovom hodu i evo što nam je rekla o tome kako sadržajno izgleda dan na hodu. Hvala Isuse Marija, ja sam Ana Posavčević iz Trame Cernik, Ovdje na hodu Franjevačkoj mladovišći sam drugi puta i pričat ću vam od prilike kako to izgleda u radu po skupinama i kakvi su odnosi Framaša jedni s drugima i kako se odnosimo prema ostalim ljudima. Pošto smo podijeljeni u 12 skupina, trudi se da, da Framaše iz istog bratstva ne budu u iste skupini da bi se mogli što bolje upoznati sa drugim ljudima i da bi mogli razmijeniti iskustva. Što se tiče rada po grupama, tu uglavnom dobijemo pripremljena pitanja na koje svako treba odgovoriti koja su vezana uz temu koju smo taj dan slušali. Na ta pitanja se trudimo odgovoriti svi koji smo u grupi, a svaka grupa ima i svog animatora koji zapravo animira tu grupu, potiče na razgovor i da bi se tako postigla što bolja komunikacija i da bi se ljudi što bolje mogli upoznati. Teme se uglavnom držimo svi. Ali s vremenom se Kako dani prolaze Kako se što bolje upoznajemo Ponekad čak i znamo pričati O drugim stvarima u grupi Zato što nam je bitna i ta komunikacija Jer znamo da su to ljudi Na, na koje možemo računati tijekom hoda I s kojim zapravo provodimo Najviše vremena na ovom hodu Jer svaki dan imamo rad po skupinama I zato je bitno da ta neka komunikacija Među nama bude dobro razvijena I da tu nema nikakvih problema Onda što se tiče odnosa s drugim e, ljudima na, s drugim ljudima na hodu, mi već pokušavamo na misama e, dočarati zapravo da, da naša pokazati zapravo kako je to lijepo biti mlad i da e, smo da mi znamo i veselo slaviti Krista, pogotovo kad hodamo, znamo pjevati framaške pjesme i na misama animiramo i plešemo da bi pokazali na koje mi sve načine znamo slaviti gospodina i zbog toga nam je vrlo bitno da e, ostanemo sa svima u dobrim odnosima i da znamo međustobno dobro komunicirati jer smo u frami svi braća i sestre i uvijek moramo biti tu jedni za druge. Tijekom našeg hoda trudimo se da u koja mjesta dođemo da posjetimo ono što je karakteristično za to mjesto. Recimo bili smo u Krašiću, posjetili smo dom Blaženog Alezija Stepinca i samostanu u kojem je on živio i bio zatačen jedno vrijeme. Upoznali smo se s njegovim životom. Također smo bili u Grko-katoličkoj crkvi, a nakon toga smo jedan dan imali posjet Jamijazovki u koje smo imali, kojoj smo imali zapravo osamo i križni put tamo da bi da bi dobro shvatili koji se, koji se zločin zapravo tamo dogodio, da se to nikada ne bi zaboravilo i da postanemo zapravo svjesni da se neke stvari jednostavno ne smiju zataškavati. I upravo zbog toga to je nam, to, iz toga nam se rađaju nova iskustva, posjeta raznim mjestima i uz pomoć hoda mi zapravo poznajemo Hrvatsku i mnoga mjesta u kojima još nismo bili. Krasno Ana, hvala ti na ovom svjedočanstvu e, i nestrpljivo iščekujemo sljedeći tvoj uradak na web stranici da pismeno ovo sve lijepo označiš a do tada jedna glazbena stanka sve višnje Svijetu. Pretvarati evanđelje u život i, život u i dobro e, za one koji su se tek sada uključili. E, današnja tema e, naše emisije Poziv u svijetu franšizskog svetog reda je ususret Mari od Anđela Odnosno pratimo 21. hod Franjevačke mladeži po Hrvatskoj i vidjet ćemo sada i kuda dalje. E, s nama su bili Tanja, Luka, Ana i još mnogi framaši. Naravno oni nisu s nama bili u studiju jer oni svi ne bi stali ovaj mali studio, a i sumnjam da bi se oni htjeli odvojiti od svojih putova kojima trenutno hodaju. E, Hod ne završava sjedanjem u autobus i odlaskom u Asiz, e, nego, e, ja bih rekao, je to početak novog putovanja koje će e, naše mlade Framaše odvesti. Luka, gdje vas vodi put po Italiji? Ono što slijedi nakon pripremnog hoda po Hrvatskoj koji je posjet svetim mjestima Franje, Franjevaštva i mjestima koje je Franjo posvetio svojom prisutnošću u Italiji, naš, naravno, prva postaja jest Asiz, odnosno e, kula koja se nalazi na podno Asiza. U Asizu odmah u, u ranoj jutro imamo misu najčešće na Franjinom grobu, odnosno bilo, u bilo kojem, od, na, bilo kojem od zultara u ovoga tog Svjetog Franjnja Svjeta Klare koja se nalazi u Asizu. E, posjet Asizu je svakog hvora onako prvi posjet svakako nevjerojatno iskustvo. To je grad, kojem dosta, grad koji doista cijali odiše Franjom. Ako izuznemo turističku ponudu i, i baš krpetinu ljudi koja se tamo nalazi iz turističkih razlogov, Asiz izbilja jedno duboko duhovno mjesto u kojem sa svakog, svakog kutka zapravo vidi ta sanjina prisutnosti iz njegove rodne kuće koja je pretvorena u crkvu i iz crkve u kojem je on navodno kršten, a iz bazilike koja je sagrađena njemu u čas pa i samostana svetog damjena odmah pod da u uh, Porcijunkuli koja se nalazi nekakvih uh, kilometara ispod Asiza Jest ono što je zapravo sljedišnji smisao marša, a to je primanje potpolnog oprosta koji se sveti Franje Bože Milošću izmolio za sve ljude uh, ulazeći zapravo u porjunkulu koja je očuvana u onom obliku koje Franje zgradjuju unutar velike bazilike, mi E, obivamo u tom trenutku potpuno je svakako onako i emotivni i duhovni vrhunac tog marša, a nakon toga naravno slijedi i dolično slavlje. Jedan dan nije dovoljan za razgledanja stiza, pa odmah i, i sljedeći dan ovoga se u njemu zadržavamo, lutamo i pribavljamo stvari za, za one koji su nam najdraži, a već sljedeći dan putujemo, putujemo do Greća. Greća je mjesto gdje je Franjo izgradio Prve žive, ono ne izgradio, nego postavio prve žive jaslice. Mjesto na kojem se zapravo prvi put tako iskreno i doslovno slavio Božić. E, to je mjesto zapravo na kojemu se danas svaki dan slavi Božić. Mjesto na kojemu se usred ljeta mi imamo e, Božićnu misu sa hrvatskim božićnim pjesmama usred Italije, a nakon misa četitamo jednim drugima Božić i o, obilazimo e, ondje samo štan braće koja se živjela. Fonte Colombo, koji posjećamo nakon greća, mjesto gdje je Sanja napisao prvo pravilo, dakle, poznato mjesto na koje se povukao s dva kruha i nakon trih dana pisanja pravila vratio s jednim pol kruhom, dakle opet postio i stok posta iz molica iz duboke Bože prisutnosti zapravo izvukao one bitne povuke koje je smatrao temeljnima za svoj red. Fonte Colombo je za na velika prilika i za osamu i za osuškivanje Bože prisutnosti hranje baš bi ljubiti tak mjesta koja su istovremeno iskrivena i potpuno izložena Božjem oku. I zadnji dan našeg boravka u Italiji posjećujemo Lavernu. Laverne je dakle mjesto na kojem mu je sveti hranjo primio stigme prije svoje smrti. Dakle nakon jednog duodrenog posta na Laverni imao je viđenje moje viđenje anđela kojemu je zapravo da te stigme u ruke i noge. To je zapravo mjesto onako najveće mističnosti od svih Franjevačkih mjesta. Mjesto na kojemu je tišina nešto što je zapravo to se podrazumljava i mjesto na kojemu mi dobivamo svoje vrijeme. Pramaš je baš baš određeno da ima more jedno vrijeme provesti sami kako bi mogli činiti ono što je Franja tamo činio, a to je malo šutjeti i a, vratiti se onom jedinstvu s Bogom za kojim je Franja toliko težio. Hvala Luka, želim ti uspješnu šutnju i nastavak daljnjeg putovanja i da dobiješ potpuni oprost i ti i svi framaši koji su u ovom hodu. Vratimo se malo s pisima Svetog Franje. Porcijunkula se u dokumentima e, kao mjesto prvi put spominje e, 1045. godine. E, dokumenti govore o doslovno malom komadu zemljišta ili čestici terena sa šumom, obradivom i moćmarnom zemljom. E, njegovi su vlasnici, barem djelomično, bili benediktinci iz Brda Subazija. Mjesto nije bilo nastanjeno, osim što je tamo bila kapela Svete Marije Andžeoske s jednim relativno skućenim prostorom. Ova kapela javlja se prvi put u jednom dokumentu iz 1198. godine, no izgleda da se taj dokument poziva na neke prethodne, tako da bi kapela mogla biti mnogo starija. Inače, sama riječ porcijunkula nastala je od latinske riječi porcio, odnosno od deminuteva iste riječi porcijunkula, što znači dijelić ili komadić. Uz pisima Svetog Franje porcijunkula se spominje samo jedanput dva put, E, i to u 18. pogledu nepotvrđenog pravila, u diktiranom spisu o pravo i savršene radosti, također na jednom mjestu u kojemu e, Franjo Savu Suzam objašnjava bratu Leonu e, zašto ljubav nije ljubljena. E, u 18. pogledu nepotvrđenog pravila riječ je o sastajanju ministara provincijala svi ministri, oni iz prekomorskih krajeva i s onu stranu Alpa, jedanput u tri godine, a ostali svake godine neka dođu na kapitol o duhovima kod crkve Svete Marije Porcijunkulske, ako ministari sluga cijelog bratstva ne odredi drukčije. U diktranom Franjinu spisu o pravom i savješnom veselju stoji isti brat Leonard donosi na istom mjestu da jednog dana blaženi Franjo kod Svete Marije pozvao brata Leona dalje. Franjo se poslije popravka crkve svetog Damijana i crkve svetog Petra dao na popravak crkve Blažene djevice Majke Boži u Porciunkuli. On je u crkvi svete Marije Andžeoske u Porciunkuli doživio svoje konačno obraćenje kad je pod misom čuo riječi iz Evanđelja kako Kristovi učenici ne smiju sa sobom nositi ništa dok idu navješati Evanđelje. I tako je Franjo otkrio put evanđelske savršenosti. Prema Čelanskomu Franjo je izgarao od pobožnosti prema djevici Mariji, pa je počeo trajno boraviti pokrete te crkvice. Kako se trebao shvatiti ove riječi da je počeo ondje trajno boraviti? Kada je počeo u crkvu trajno boraviti? Da li od vremena kad je počeo popravljati tu crkvu ili te kad je napustio Rivotorto? Izgleda ipak ovo posljednje. No Franjo nije stalno boravio u porcijunkuli. On je bio putujući propovjednik pa bi se poslije neke obavljene propovjedničke službe vraća u ovo mjesto. Kako i od koga je Franjo dobio crkvu u Porciunkuli? O tome šute i Toma Čelanski i Bonaventura. Tri druga u svoje legendi donose da je Franjo tu crkvicu dobio od opata svetog Benedikta z gore Subasija blizu Asiza. A peruđinska legenda donosi... Opat se Ganut Samilošću o tom predmetu posavjetovao sa svojom braćom. Spoznavši volju Božju, Blaženom su Franji i njegovoj braći ustupili crkvu Svete Marije u Porcijunkuli, jer je bila najsiromašnija od sviju crkava što su ih imali. Bila je siromašnija i od svake druge crkve u cijeloj okolici grada Asiza, a upravo je to Blaženi Franjo dugo priželjkivao. Ova crkva će postati glava i majka male siromašne braće. Franjo nije želio posjedovati ništa, pa isto također nije htio ni posjedovati tu crkvu, da ono bude vlasništvo reda njegovo ili vlasništvo reda manje braće. Stoga je prihvatio poklon i ponudu od benediktinaca, ali uz uvjet da im on plaća godišnji najam. I to u onome što se moglo naći uz tu crkvu u rijeci, a to je bila riba. I tako od onda do današnjega dana Franjevci plaćaju benediktincima jedanput godišnje najam za Mariju Anđeosku u visini jedne ribe. Franjevci je u porciunkulu odobrao kao mjesto boravka za sebe i svoje drugove. Volio je crkvu svete Marije Anđeoske više nego druge crkve. Želio je da i njegova braća vole štuju i gaje pobožnost prema ovoj crkvi. Toma lanski ovako opisuje život braće u porcijunkuli. Ondi se u svemu obdržavala najveća stega, kako u šutnji i postu, tako i u ostalim redovničkim uredbama. Nitko nije onamo imao pristupa, nego samo posebno određena braća. Ovi su bili odasvud sabrani i svetac je htio da zaista budu Bogu odani i u svakom pogledu savršeni. Isto tako je svakoj svjetovnoj osobi bio zatvoren ulaz. Nije htio da braća koja su ondje boravila u ograničenom broju po općenju sa svjetovnjacima udovoljavaju radoznalosti da ih ne bi prekidanje kontemplacije pobrbljavcima od nebeske stvari odvlačilo zemaljskima. Nije ondje bilo dopušteno govoriti beskorisne riječi, niti je bilo slobodno ponavljati što su drugi pripovjedali, a ako bi tko nešto takvo učinio, poučen kaznom, čuvao bi se u da više nešto takvo ne učini. Neprekidno, danju i noću su oni koji su boravili u tom mjestu bili zauzeti božanskim poslovima. Oko sebe su širili divan mir iz pobožnosti. Provodili su život andželoski. Franjo je želio da porcijunkola bude uzor svim drugim prebivalištima braća u redu. Ipak... Porcijunkula je koljevka našeg reda, govori je Franjo. Da je Franjo osnovao red male braće u Porcijunkuli, nedvosmisljeno svjedoče Toma Čelanski i Bonaventura. Čelanski o tome piše u kontekstu Franjine smrti. Kod svete Marijanđeoske u Porcijunkuli, gdje je osnovao red male braće. A Bonaventura, to je ono mjesto gdje je sveti Franjo po božjem nadahnuću osnovao red male braće. Walterus Gisburnesis, kanonik svetog Augustina u Gisburnu, u svojoj kronici donosi da je Franjo osnovao red male braće kod svete Mariju Porciunkuli 1206. godine, za vrijeme pontifikata Inocenta III. koji je odobrio ovaj red. U stvari, Franjo se 1206. godine odrekao očeva nasljedstva, obukao pustinjačko pokorničko dijelo, popravljao crkve svetog Damjana, svetog Petra, i u porcijunku li od ljeta 1206. do veljače 1208. Tek 1208. vjerojatno u travnju dobiva prve drugove, Bernarda Kvinta Valskoga, Petra Kantanskoga i Egidija. Kada je Franjo zapravo osnovao red manje braće? Ako se smatra da je red male braće osnovan s prvim drugovima, onda bi to bilo 1208. godine. Kod svete Marije Anđeoske u Porciunkuli održavali su se dva puta godišnje kapitoli i to o blagdanog duhova i svetog Mihajla. O duhovima su se sastajala sva braća i raspravljala kako što bolje obsluživati pravilo. Osim toga, na tom kapitulu raspoređivana su braća propovjednici koji ću raznim narodima propovjedati, a ostala braća bi se raspoređivala po svojim provincijama. Svet je Franjo pominjao Korio i izdavao zapovjedi kako mu se po božem nadahnuću činilo potrebnim. Riječ je potkrepljiva djelima, Brižno je opominjao braću da bi sveto evanđelje i pravilo kao što su čvrsto obećali vjerno opsluživali. Trebaju biti puni poštovanja prema božanskoj službi i crkvenim uredbama. Preporučivao je da pobožno slave svetu misu i da se klanje u tijelu gospodinovu. Želio je da njegova braća na poseban način štuju svećenike zbog njihove službe. Jordan Izjana piše u svojoj kronici da je Franjo 1219. godine u desetoj godini svog obraćenja na kapitulu koji se održava u Svetoj Mariji u Porcijunkuli poslao braću u Francusku, Njemačku, Ugarsku, Španjolsku te u druge provincije Italije gdje još braća nisu bila došla, zapravo Radi se o godini 1217. a ne o godini 1219. Jordan iz Jana nadalje piše u tu istoj kronici da je Franjo slavio generalni kapitulu u Svetoj Mariji u Porcijunkuli 23. svibnja, točnije 30. svibnja 1221. godine. Na ovaj kapitul došlo došle oko 3000, a prema drugima čak 5000 zavjetovane braće i novaka. Nakon 7 dana, Braća su bila primorana zatvoriti vrata i ništa više od darova ne primati. Još su ostala dva dana da pojedu ono što su primili. Eto, to je ovako kratki pregled onoga što je sveta Marija Andžaoska porcijunkula. Ta mala crkvica koja se danas nalazi pokrivena velikom prekrasnom bazilikom crkvom Marije Andžaoske. Uh, u podno Asiza, što ona danas znači za Franjevački svjetovni red, za Franjevce, za malu braću, za sve one koji tamo dolaze, koji se tamo kupljaju, a posebno na blagdan Marijanđeoske da bi zatražili i dobili potpuni oprost. Uh, naša braća i sestre, Franjevačka mladež, kreću se prema tom putu. Uh, poslušajmo kakvi su njihovi dojmovi, što očekuje i što stoje ispred njih još. Prvi put sam došla na marš prošle godine, zapravo na nagovor svog duhovnog asistenta. On mi je puno pričao o maršu i o tome kako, tam, kako će tamo upoznat ljude s kojima ću sklopiti ona prava istinska prijateljstva, koja neće biti prekinuta i pogotovo kad odem na fakultet da će tamo biti ljudi na koje ću ja moći računati to se zapravo i ostvarilo to što se doživi na maršu to se zapravo ne može ni riječima objasniti tek se to stvarno mora doživjeti to zajedištvo koje doživite s ljudima kojima svaki dan jedete dijelite dvorane i učionice u kojima spavate na kraju krajeva dijelite tuševe i vce i nema šanse da vas to ne, ne zbliži na neki način s ljudima a pogotovo, pogotovo se zbližimo na duhovnoj razini zbog svakog tog duhovnog nagovora, zbog svake svete mise, zbog toga je jako lijepo doći ovdje i vratila sam se na marš, to je došla sam drugi puta ove godine, zato što sam se htjela vidjeti s ljudima koji sam, s kojima sam se prošli godine upoznala, te da bi stekla neka nova prijateljstva, nova poznanstva i u krajnjem slučaju da bi, da bi produbila svoju duhovnost, jer na svakom maršu, svaki marš nosi nešto posebno, iako je ruta u Italiji svake godine ista, svaki put se po Hrvatskoj i ide drugom rutom i zbog toga je svaki puta marš poseban po nečemu uvijek ćemo upoznat nekog novog i uvijek ćemo s nekim produbiti još svoje prijateljstvo i zbog toga je svaki marš poseban i mislim da bi ga svaki framaš trebao doživjeti jer je to jedno posebno iskustvo koje se rijetko kad doživljava. E, meni je ovo sedmi hod prame i sad malo pokušavam prisjetiti kako je to bilo zapravo, kako je bio moj prvi dolazak na hod i razmišljajući o tome, sjećam se točno te prve godine kad sam išla da je to bilo 2008. S obzirom da nisam iz Zagreba i tada je odlazak kući preko vikenda, pogotovo preko ljeta, bila velika stvar. I svakako mi nije napravljeno spadalo uopšte da ću ljeto potrošiti na to da neću biti poslučani. Nego jednostavno je to bilo, normalno škola je završila, ide se kući, ali evo tada ti framaši stari koji su već prošli hod vrame, su bili ti koji su me zapravo jako potaknuli da ipak razmislimo to toj ideji. Na kojoj sam se prijavila i došla na taj prvi hod i evo i danas mi zahvaljujem što, sve on, što su bili toliko uporni zapravo i što su molili se točno sjećam sušća na kojima smo molili za odlazak novih stramašta na hod. Jer nakon prvog hoda na kojem sam bila onda mi je nekako isto normalno bilo ići i na sljedeći i nekako se samo to eh, organizirala na način da je taj datum datume dok je hod to je određeno za hodit i tad nisam nigdje nego na hodu. Ono što je možda posebno na samo hodište mene jako privuko da toliko puta dođem na hod svakako taj odmor koji treba mladima preko ljeta. Često ne znam i svi mi vjerojatno za vrijeme ljeta želimo se odmoriti na razno razne načine ali zaboravimo da je Bog s nama i za vrijeme ljeta. I hod je upravo taj koji mi pomoga nekako da se mogu smiriti, da mogu nekako pronaći njega, ali to poznati druge ljude vide da postoje još mladih koji razmišljaju jednako kao i ja. I nekako je uvijek poslije hoda lakše je krenuti dalje. Lakše je krenuti i u školu ponovno, lakše je krenuti i na fakt ili na posao ovisno kako, tko gdje ide. E, mogu reći da je meni svaki hod, zapravo kad me pitaju što je posebno bilo, na kojem koji je hod bio najbolje teško reći. Jer svaki hod je donio nešto novo iskustvo i nešto novo u čemu je ostao stvarno poseban za mene. I svaki hoć bilo zapravo jedno novo otkrivanje. Ono što je jako zanimljivo i što je mene jako privukao je svakako to što tih 11 dana se mogu se odmoriti i od interneta, mobitela ili bilo šega drugoga i stvarno se posvetiti ljudima koji su oko mene. Vraća i sestvarima koji su došli su s tim cijem. i onda zajedno možemo uz sve to što možemo misliti na te, možemo zapravo misliti na druge, na način koji mi njima sljedočimo i sjećam se stvarno raznih iskustava od tih, možda su Luka Jana već u menu, sad se više ne sjećam kad govorimo o tom da smo se znali ići tuširati kod nekih obitelj i sve. koliko je zapravo njima to često značilo i koliko su se neki kasnije znali i javljati jer je njima bilo zaista posebno da se mladi ljudi odluče na tako nešto ne znam točno kako će iskustat biti ove godine, ali evo baš smo sinoć imali priliku izreći svoja svjedočanstva, pa je bilo nekoliko ramaša koji su govorili, koji su prvi put nahodili, a nekoliko je onih koji su već bili. I već se vidi koliko je neki napredak se osjeti, Vidi se koliko su zapravo doživjeli ovaj hod kao nešto što njima može jako pomoći. I evo, za ovih jedan godina koliko sam hodu, još uvijek nisam čula da je neko otišao s hoda, da je razočaran ili da je tužan. Većinom, u 12 dana kad živite sa, u tih 11 dana kada živite sa istim ljudima, kad morate sve dijeliti, kao što je nam već spomenula, jednostavno ne može se ne izvući nešto dobro i ne naučiti nešto dobro. A samim time i upoznati puno ljudi s kojima onda kasnije možemo razviti prijateljstva. Meni je već četvrti marš i prvi godine onako potrebno je zapravo nam rekapitulaciju rekapitulačiju što se dogodilo na prošlom maršu i zašto je potrebno ponovo otići na maršu. Jer manš nije samo nekakav izlet, nije to mjesto samo za odmor, naš cilj je jedan zahtjevan put isto i tijela i duše, put i susret s drugim ljudima, susret s Bogom, jedan veliki korak za koji treba velika priprema, ali za koje treba velika svrha. Zato je meni onako uvijek nakon za svaki marš poticaj geslo, naše ovogodišnje geslo gospodine što hoćeš da uči. Čovjek se to... Dovede u, da, dovede u situaciju da misli da zna točno što Bog od njega da učini, da to nikad ne preispituje. Marš je na prilika zato da jednostavno se na trenutak maknemo od svega, se na trenutak odreknemo od svega što nam inače i oduzimamo vrijeme, oduzima nas same i da se osvrnemo na ono što smo učinili, na ono što tek treba učiniti. Izvrstna prilika zapravo da spoznamo što to gospodin zapravo hoće, u kojem području naše života treba raditi, prema čemu se treba okrenuti. Zato je ni uvijek onako vrijeme ovog upoznavanja i izmjeno je bitan, stoga je, mi zapravo u današnjem svijetu, današnjem vremenu ne možemo se više prijuštiti takva odvajanja i stoga je maš prijeko potreban da bi čovjek mogao napraviti, donijeti neke bitne odluke da bi se mogao napraviti neke bitne korake, da bi jednostavno mogao biti onako više čovjek, a za nas ramaše i puno više ramaš. Ja bih se još kratko nadovezala na Luku i rekla bi da na kraju, kad dođemo u asiz i kad primimo potpuni oprost, da vidimo zapravo da se isplati svaki onaj korak koji smo mi ovdje napravili, jer na kraju ovaj hod koji ovdje obavimo, nam zapravo daje snage za svaki naš dan koji slijedi nakon toga i daje nam snage za onaj naš svakdašnji hod. Htio bih još nešto reći ovako, što meni posebno drago, milo srcu. Ja sam Maršu upoznao svoju djevojku, upoznao sam ovdje i svog najboljeg prijatelja, opoznao sam obdjež upoznao i mnoga svoje dobre prijatelje, upoznao puno dobrih ljudi, vidio puno lijepih mjesta puno više shvatio što je koji je bio fradnjo i puno više shvatio što znači biti framaš nego u ovog svojom dotadašnjem životu. Tako da Marš dnevno ovdje nama bilje mijenja živote i zbog toga mislim da je nas framaše sudišno pitati ko ćemo li ponovno ići. Evo i samo za kraj bih rekla još nekoliko riječi da zapravo ono što je nama najpotrebnije za vrijeme u i općenito za vrijeme naših života i življenja u frami je molitva. Ono bez čega vjerojatno ni sam hod kao hod ne bi uspio, a već mi ne bi ništa doživjeli, vjerojatno bi bilo ako se za nas drugi ne bi molili. Zato nam je jako drago kad izlazimo iz pojedinih mjesta, kad odlazimo u pojedine obitelji kad nam ljudi govore ne brinite se vi to sve izdržati jer to u našim molitvama. Isto je tako i s našim obiteljima koje evo baš gledajući po svojoj obitelji vidim koliko su oni zapravo podrška u svemu tome, u samom odlasku na hod, ali onda i samo toj brizi oko samog hoda. I evo za kraj stvarno ono što bih htjela poručiti svima je da način na koji mladi mogu provesti ljeto definitivno nije jedini da se ne znam ovdje na more, pa evo uživanje je jedino što se može da je ovo zapravo jedan od najljepših načina za nas promaše kako možemo provesti naše ljeto onda se sve ovo stalo, još to možemo imati vremena. Hvala Tanja, hvala Luka, hvala Ana, hvala svima vama na ovom svjedočenju i na pouci koju ste nam i uputili kroz svoje riječi. Za kraj, što reći? Potpuni oprost koji se veže uz blagdan gospoda Anđela nije samo ispovjed. U ispovjedi se brišu naše grijesi, no postoje određene nesavršenosti. Potreba da se duča, duša liječi. Svakim teškim grijehom zaslužujemo vječnu i vremenitu kaznu. Od vječne kazne dobivamo oprost na ispovjedi, a vremenitu kaznu moramo odraditi, otplatiti ili ovdje na zemlji dobrim dijelima, molitvama ili poslije smrti u čistilištu. Da ne bi morali tu dušu liječiti u čistilištu poslije smrti, Bog nam daje priliku već na zemlji u našim životima da se tu liječimo pokorom. Ljudi su nekoć morali hodočasiti u svetu zemlju da bi zadobili ovakav oprost, oprost od kazna za grijehe, što je bilo iz raznih razloga mnogima nemoguće. U tome je i veličina svetog oca Franje koji je brinući za potrebe duša isposlovao da se i u Asizu, u Porcijunkulskoj crkvici dobije takav oprost. Potpuni oprost je prvotno bio vezan uz pohod Porcijunkuli, ali kasnije se proširio na sve Franjevačke crkve, Potpunim oprostom koji možemo dobiti na dan porcijunkule ili gospod Anđela, dobivamo oprost od svih fremenitih kazni. Može se dobiti u petak 1. kolovoza poslje podne i u subotu 2. kolovoza cijeli dan uz uvjet ispovjed, pričest, molitva oče naših vjerovanje te jedna molitva na nakonu svetoga oca. Hvala svima, slušali ste Emisiju Franjevačkog svjetovnog reda Poziv u svijetu Slavimo te oče svele ti je ti si svet I sve to je ime tvoje Je ti si svet i sveto je ime tvoje. Svadjela gospodnja, slavite gospodina. Anđeli gospodnji, slavite gospodina. Nebesa gospodnja, slavite gospodina. Sve vode na tebe sima, te je ti i to je je i sveto je ime tvoje, zvësile Gospodnje, slavite Gospodina. Sunce je mjesec slavite Gospodina. Zvijezde nebeske, slavite Gospodina. Славим логі прегови, славите Господина. Славим оте Sviji i vjetrovi, slavite gospodina! Ognju i žare, slavite gospodina! Svudenji i vručino, slavite gospodina! Prosenji mrazovi, slavite gospodina! Slavi mo te sroni te naš je ti is svet i sveto je ime tvoje je, ti is is svet sveto je ime tvoje